Розділ третій Існує теорія, що у природі нічого не зникає безвісти. Кожен звук, кожне будь коли сказане слово продовжують існувати десь у часі та просторі, і одного разу можуть бути почуті знову. Поки не було винайдено радіо, чи багато знайшлося б людей, які вірять у те, що повітря навколо нас наповнене звуками музики та голосами з усіх куточків світу? Коли ми навчимося подорожувати в часі і зможемо послухати звернення Лінкольна в Гетсіберзі, почути голос Шекспіра і нагірну проповідь. Кетрін Олександр чула голоси, що долинали до неї з минулого, але вони були невиразні і безладні, і тільки звентежували її. «Знаєш, Кет, ти незвичайна дівчина. Я це відчув відразу, як тебе побачив. Все закінчено, мені потрібне розлучення. Я люблю іншу». «Я знаю». Я поводився погано, постараюся все налагодити. Він намагався мене вбити. Хто намагався тебе вбити? Мій чоловік. Голоси лунали вдалі. Вони мучили її. Минуле перетворилося на калейдоскоп картинок, що стрімко проносяться у неї в голові. Монастир – цей чудовий мирний куточок раптом став для неї в'язницею. «Я тут чужа. Але де ж моє місце?» Кетрін не мала про це уявлення. Хоча в монастирі не було жодного дзеркала, засадом був ставок, рівна гладь якого чудово відбивала все довкола. Кетрін старанно обходила його, боячись того, що може в ньому побачити. Але цього ранку вона підійшла до ставка, повільно опустилася на коліна і глянула вниз. Вона побачила чарівну засмаглу брюнетку з правильними рисами обличчя і сумними сірими очима, в яких стояв біль. Втім, можливо, їй це просто здалося. Це вона побачила великий усміхнений рот і трохи керпатий ніс Гарну жінку, 30 років. Жінку, яка втратила себе. «Мені потрібний хтось, хто б міг мені допомогти», – подумала Кетрін. «Хтось? З ким я могла б поговорити?» Вона вирушила до кабінету сестри Терези. «Сестра?» «Так, дитино моя. Я...» «Мені здається, мені варто здатися лікареві. Можливо...» Він зможе дізнатися, хто я. Сестра Тереза уважно подивилася на неї. «Сідай, дитино моя!» Кетрін опустилася на стілець із жорстким сидінням біля старого письмового столу. Сестра Тереза тихо промовила. «Люба моя, твій лікар – Бог. Коли він вважатиме за потрібне, ти дізнаєшся про те, що він захоче, щоб ти знала. Крім того, ці стіни – за ці стіни не допускаються сторонні. У пам'яті Кетрін несподівано з'явилася картина. Якийсь чоловік розмовляє з нею в монастирському саду, передає їй щось. Але все знову таки зникло. Я тут чужа. Де ж твоє місце? У цьому й була вся справа, я не впевнена. Я щось шукаю. Вибачте мені, сестро, але я знаю... «Що це не тут?» Сестра Тереза задумливо вивчала її. «Розумію. І куди ж ти підеш?» «Не знаю». «Дай мені подумати, дитино моя. Ми невдовзі повернемося до цієї розмови». «Дякую вам, сестро». Після відходу Кетрін сестра Тереза довго сиділа, дивлячись перед собою. Їй належало прийняти важке рішення, Нарешті вона взяла аркуш паперу та ручку і почала писати. Шановний сер, почала вона. Відбулася подія, про яку я вважаю за необхідне повідомити вас. Наш спільний друг, сказав мені, що хоче покинути монастир. Порадьте мені, що робити. Він прочитав записку і, відкинувшись у кріслі, замислився над можливими наслідками. Отже, Кетрін Алєксандер хоче воскреснути з мертвих. Тим гірше для неї. Мені доведеться акуратно, гранично її позбутися. Насамперед слід забрати її з монастиря. Деміріс вирішив, що настав час відвідати сестру Терезу. Наступного ранку Костянтин Деміріс наказав шоферу відвести його до Янини, Сидячи в машині, він думав про Кетрін Александер. Він пам'ятав, яка вона була гарна, коли він вперше її побачив. Розумниця, з почуттям гумору, завжди у гарному настрої, у захваті від поїздки до Греції. У неї було все, подумав Деміріс. І тут боги стали мстити. Кетрін була одружена з одним з його льотчиків і їхній шлюб перетворився на справжнє пекло. Буквально за кілька днів вона постаріла на 10 років і перетворилася на товсту, неохайну п'яничку, де Міріз зітхнув. Який жаль! Він сидів у кабінеті сестри Терези. «Мені дуже неприємно вас турбувати», – казала сестра Тереза, « але я не знаю, куди вона може поїхати». «Ви вчинили абсолютно правильно», – запевнив її Костянтин Деміріс. «Вона щось згадала про себе?» Сестра Тереза заперечливо похитала головою. «Ні, бідолашна». Вона підійшла до вікна і подивилася на кількох черниць, що працюють у саду. Ось вона. Деміріс підійшов до сестри Терези і теж визирнув у вікно. Він побачив спини трьох черниць. Через деякий час одна з них обернулася і в нього перехопила подих, коли він побачив її обличчя. Вона була надзвичайно гарна. «Куди поділася та товста замарашка?» «Ось вона. Всередині», – сказала сестра Тереза. Демірі скивнув. «Я бачу». «Обережно. Мені треба подумати», – сказав він. «Я вам дам знати». Костянтин Деміріс мав ухвалити якесь рішення. Те, як Кетрін виглядала, вразило його. Вона стала зовсім іншою. «Ніхто її не впізнає», – подумав він. Йому спала на думку така проста відповідь, що він мало не розсміявся в голос. Того ж вечора він надіслав сестрі Терезі записку. Це диво, подумала Кетрін. Збулася моя мрія. Після вечірні сестра Тереза зайшла до її крихітної келії. У мене є для тебе новина, дитино, сказала вона. Невже? Сестра Тереза ретельно підбирала слова. Гарна новина. Я написала про тебе другові нашого монастиря, і він висловив бажання допомогти тобі. Кетрін відчула, як забилося її серце. «Допомогти мені? Яким чином?» «Він сам тобі про це скаже. Він дуже добра і щедра людина. Він забере тебе звідси». За цих слів Кетрін раптово відчула, як усередині в неї похололо. «Вона вирушить у незнайомий світ, про який вона нічого не пам'ятає. І хто ж він, цей благодійник?» наступні дві ночі Кетрін не могла заснути. Думка про те, щоб залишити монастир і виявитися віч-навіч незнайомим світом, раптово злякала її. Вона здавалася собі беззахисною та втраченою. Можливо, мені краще не знати, хто я. Боже, прошу тебе, потурбуйся про мене. О восьмій ранку в понеділок до монастиря підкотив розкішний лімузин. Всю ніч Кетрін не спала, розмірковуючи про те, що чекає на неї в майбутньому. Сестра Тереза проводила її до хвіртки, за якою таїлася на відомість. Ми молитимемося за тебе. Пам'ятай, якщо захочеш повернутися, тобі тут завжди знайдеться місце. Дякую, сестро. я пам'ятатиму. Але в глибині душі Кетрін була впевнена, що суди ніколи не повернеться. Шлях від нянини до Афін був довгим. Найрізноманітніші і суперечливі почуття переповнювали Кетрін. Хоча це було просто чудово, що монастир залишився позаду, в світі, що відкрився, здавалося щось зловісне. Чи дізнається вона, що за жахливі події відбулися у минулому? Чи пов'язано це якось з її сном, що повторюється, в якому хтось намагався її втопити? Ближче до полудня на шляху почали траплятися села, потім вони в'їхали в передмістя Афін, а ще через деякий час були в центрі галасливого міста. Місто здалося Кетрін дивним і нереальним, але водночас якимось дуже знайомим. «Я була тут раніше» збуджено подумала Кетрін. Машина продовжувала рухатися у східному напрямку, і хвилин за п'ятнадцять вони під'їхали до величезної садиби, розташованої на пагорбі. Минувши високу залізну браму, кам'яний будиночок вратаря і довгу алею величних киперисів, вони зупинилися біля великої білої вілли серед типу, яку прикрашали кілька чудових статуй. Шофер відчинив дворцята, і Кетрін вийшла з машини. У дверях будинку на неї чекав чоловік. Калімехра. Цілком несподівано губи Кетрін вимовили це грецьке привітання. Калімехра, ви... Ви та людина, яка посилала за мною? Що ви? Ні. Містер Деміріс чекає на вас у бібліотеці. Д... Д... Вона ніколи не чула цього імені. Чому він захотів їй допомогти? Кетрін пішла за чоловіком через величезний круглий хол, стіни якого були прикрашені керамікою від жвуда, а підлога вимощена рожевим італійським мармором. У просторі вітальні зі склепінчастою стелею в різних місцях були розставлені низькі зручні дивани та крісла. Одну зі стін цілком займала темне мерехтливе полотно Гої. Коли вони підійшли до дверей бібліотеки, чоловік зупинився. «Містер Деміріс чекає на вас!» Стіни бібліотеки були оздоблені деревом. Вздовж них стояли полиці з книгами в шкіряних палітурках із золотим тисненням. За великим письмовим столом сидів чоловік. Побачивши Кетрін, він підвівся. Він уважно дивився на неї, намагаючись визначити, чи впізнала вона його чи ні, але нічого не помітив. «Ласкаво просимо, я Костянтин Деміріс. «А вас як звати?» Він намагався запитати невимушено. «Чи пам'ятає вона, як її звуть?» «Кетрін Еліксандер». Він ніяк не прореагував. «Ласкаво просимо, Кетрін Еліксандер». «Будь ласка, сідайте!» Сам він опустився на чорний шкіряний диван навпроти неї. Поблизу вона здавалася ще чарівнішою. «Приголомшлива жінка», – подумав Деміріс. «Навіть у цьому чорному одязі. Просто неподобство знищувати таке диво. Що ж, принаймні вона помре щасливою». «Ви... ви такі добрі, що згодилися зустрітися зі мною», – сказала Кетрін. «Я не зовсім розумію, чому ви...» – він привідно посміхнувся. «Насправді, все дуже просто. Я іноді допомагаю сестрі Терезі. Монастир дуже бідний, але я й роблю, що можу. Коли вона мені написала про вас і попросила допомогти, я відповів, що буду тільки радий. З вашого боку, це дуже...» – вона замовкла, не знаючи, як продовжити – Сестра Тереза казала вам, що я, що я майже нічого не пам'ятаю. Так, вона щось таке казала. Він помовчав і потім спитав, як би між іншим. Але щось ви все ж таки пам'ятаєте? Я пам'ятаю ім'я, але не знаю, хто я і звідки. Може, я зможу тут, в Афінах, знайти когось, хто б мене знав? Деміріс відчув раптове занепокоєння. Ось цього йому хотілося б найменше. Цілком можливо, зауважив він обережно. Може, краще обговорити все вранці? На жаль, у мене на сьогодні призначену зустріч. Я розпорядився, щоб вам приготували кімнати. Сподіваюся, вам буде зручно. Я просто не знаю, як вам дякувати. О цьому немає потреби, відмахнувся він. Про вас тут подбають. Почувайтеся, як вдома. Дякую, містере. Для друзів я – Коста. Економка привела Кетрін у чудову спальню, витриману у світлих тонах. Там стояло величезне ліжко з шовковим пологом, білі дивани та крісла, столи та лампи в античному стилі. На стінах висіли картини імпресіоністів. Блідозелені штори захищали кімнату від палючого сонця. Вдалині віднілася бірюзова гладь моря. Містер Деміріс розпорядився, щоб сюди надіслали одяг. Ви можете вибрати все, що забажаєте. Кетрін вперше раптом усвідомила, що на ній досі чернече вбрання. «Дякую вам!» Вона опустилася на м'яку пасіль. Їй здавалося, що все відбувається у вісні. Хто цей незнайомець і чому він такий добрий до неї? Годиною пізніше прибув фургон із різноманітним одягом. До спальні Кетрін запросили модистку. «Мене звуть місіс Дімас. Погляньмо, з чим нам доведеться мати справу. Вам не важко роздягнутися?» «Я... Вибачте, що ви сказали?» «Чи не могли б ви роздягтися? Мені важко уявити, яка у вас постать під, цим... під цією рясою, як давно їй не доводилося. Стояти оголеною перед будь-ким. Кетрін почала повільно роздягатися, відчуваючи незручність. Коли вона роздяглася, місіс Дімас оглянула її з голови до ніг і залишилася явно задоволена. «У вас гарна постать, чудова фігура. Думаю, ми зможемо підібрати для вас все потрібне». Дві дівчини-помічниці внесли до спальні коробки з білизною, блузками, спідницями та взуттям. «Вибирайте, що сподобається», – запропонувала міс Дімас. «І приміряйте?» «Я…» «Мені все це не по кишені», – заперечила Кетрін. «У мене немає грошей!» Маддістка засміялася. «Не думаю, що з грошима будуть якісь проблеми. Містер Деміріс про це подбає!» «Але чому?» Дотик тканини до тіла нагадав їй про той одяг, який вона колись ймовірно носила. Це був шовк, твіт і бавовна – найвишуканіших кольорів. Три жінки працювали швидко. І через пару годин Кетрін стала володаркою кількох прекрасних туалетів. Переповнена найрізноманітнішими почуттями, вона сиділа, не знаючи, що робити далі. «Я одягнена з голови до ніг», – думала вона, – «а йти мені нікуди». Втім і ти було куди? До міста. Ключ до того, що з нею сталося, захований десь у Афінах. У цьому вона була певна. Кетрін підвелася. Ну що ж, незнайомко, спробуємо дізнатися, хто ти. Коли Кетрін спустилася до головного холу, до неї підійшов дворецький. Чи можу я щось зробити для вас, міс? Так, мені хотілося б. «Поїхати до міста. Чи не могли б ви замовити для мене таксі?» «У цьому немає потреби, міс. У вашому розпорядженні машина. Я скажу водієві». Кетрін завагалася. «Дякую. Чи не розсердиться містер Деміріс, якщо вона поїде до міста?» Але він їй цього не забороняв. За кілька хвилин вона вже сиділа на задньому сидінні розкішного Даймлера, що прямував до Афін. Від шуму і гвалту міста та нескінченої низки руїн та пам'ятників у Кетрін закрутилася голова. Шофер показав рукою вперед і гордо сказав «Це пантеон, міс, на вершині Акрополя». Кетрін глянула на знайому білу мармурову будівлю. «На честь Афіни, богині мудрості», – почула вона свій голос. Шофер схвально посміхнувся. «Ви цікавитеся грецькою історією, міс?» На очах Кетрін з'явилися сльози. Не знаю, прошепотіла вона, я не знаю. Тепер вони проїжджали повз руїни. Це театр атика Геродота. Бачите, частина стін ще збереглася. Колись він містив п'ять тисяч глядачів. Шість сім, тихо сказала Кетрін. Серед безцінних руїн. Усюди височили сучасні будівлі, готелів та установ. Екзотична суміш минулого та сьогодення. Машина пройшла великий парк у центрі міста з безлічу блискучих фонтанів. Парк оточували десятки столиків під блакитними навісами, укріпленими на зелених та помаранчевих стовпчиках. «Я все це бачила раніше», – думала Кетрін, – і я тоді була щаслива. Майже кожного кварталу зустрічались відкриті кафе, а на Розі пропонували щойно виловлених губок. Скрізь продавали квіти і квіткові намети виблискували різними фарбами. Машина виїхала на площу Синтагму. Коли вони проїжджали готель, розташований на Розі, Кетрін вигукнула. «Зупиніться, будь ласка!» Водій припаркувався перед поворотом. Кетрін відчула, що їй важко дихати. Мені знайомий цей готель. Я тут мешкала. Коли Кетрін заговорила, і його голос тремтів. Я хотіла б тут затриматися. Чи не могли б ви заїхати за мною, скажімо, за дві години? Звичайно, міс. Шофер поспішив відчинити їй двері, і вона вийшла з машини. Гаряче літнє повітря вдарило їй в обличчя, ноги тремтіли. Вам добре, міс. Вона не знала, що відповісти. У неї було враження, що вона стоїть на краю прірви, готова впасти в страшну невідомість. Вона йшла вулицею, дивуючись натовпом людей і тому гвалту, який вони створювали. Після тиші та спокою монастиря все здавалося їй нереальним. Кетрін раптом виявила, що вона прямує до плаки. Стародавньої частини Афіно, центрі міста, за її кривими вуличками обсипаними зношеними сходами, що ведуть до маленьких будиночків, крихітних кафе і побілених, напівзруйнованих будівель. Її вів інстинкт, який вона хотіла стримувати. Вона пройшла по в на даху будинку, з якої відкривався чудовий вид на місто, але раптово зупинилася. Я сиділа тут, геть за тим столом, Мені дали меню, грецькою. Нас було троє. «Що ти їстимаш? Якщо не заперечуєш, замов за мене, бо я боюся, що замовлю господаря». Вони засміялися. «Але хто ж то був, її спутники?» До Кетрін підійшов господар. Боранасас, сас, воїт хойрісо, очі ефхарісто. «Може я вам чимось допомогти?» «Ні, дякую». «Звідки я це знаю? Я що, гречанка?» Кетрін поспішно рушила далі. Здавалося, хтось її веде. Вона точно знала, куди йти. Все довкола було їй знайоме. І водночас нічого. «Бог мій», – подумала вона. «Я божеволію. У мене галюцинації». Вона пройшла повз кафе, на вивісі якого було написано «Трефлінкас». Десь у закутках її пам'яті почали виринати спогади. Тут із нею щось трапилося, щось дуже важливе, але що саме вона не пам'ятала. Вона пройшла галасливими кривими вуличками і повернула ліворуч на вулицю воуку Тут було багато дорогих магазинів. Я ходила сюди за покупками, вона почала переходити вулицю, і блакитний седан, що вивернувся з-за рогу, мало не збив її. У її пам'яті з'явився голос. «Греки так і не перейшли до автомобілів. У душі вони досі їздять на ослах. Якщо хочеш зрозуміти греків, не читай путівники, прочитай давні грецькі трагедії. Нас долають великі пристрасті, ми вміємо радіти і глибоко засмучуватися». «Ми не навчилися все це приховувати на цивілізований спосіб». Чиї це були слова? Високий брюнет, що швидко йшов їй назустріч, раптом подивився на неї. Він сповільнив крок, і на його обличчі було видно, що він упізнав її. Але Кетрін була впевнена, що ніколи не бачила його раніше, і все ж «Привіт». Він явно радий її бачити. Привіт, Кетрін перевела подих. Ви мене знаєте? Чоловік посміхнувся. Звичайно, я вас знаю. Кетрін відчула, як швидше забилося серце. Нарешті вона дізнається правду про своє минуле, але як у натовпі, на вулиці, спитати незнайому людину, хто вона така. Чи не могли б ми поговорити? запитала вона. «Гадаю, варто!» Кетрін відчувала, як її охоплює паніка. «Зараз з'ясується, хто вона така!» Водночас їй було страшно. «Можливо, мені не варто знати?» «А раптом я зробила щось жахливе!» Чоловік привів її до маленького відкритого кафе. «Я радий, що вас зустрів!» – сказав він. Кетрін проковтнула грудку в горлі. «Я теж!» Офіціант посадив їх засів. «Що питимете?» – запитав чоловік. Вона похитала головою. «Нічого. Їй хотілося поставити одразу стільки запитань. Але з чого почати?» «Ви чудово виглядаєте», – сказав чоловік. «Це доля. Ви згодні?» «Так». Вона ледве стримувала тремтіння збудження. Нарешті вона наважилася. «Ми...» «Де ми зустрічалися раніше?» Він посміхнувся. Яке це має значення, коріці Мон. У Парижі, Римі, на стрибках, на вечірці. Він нахалився і стиснув їй руку. Я таких красунь, як ти, тут не зустрічав. Скільки ти береш? В якусь мить Кетрін дивилася на нього, не розуміючи, про що мова. Потім різко схопилася на ноги. Гей, у чому річ? Я тобі заплачу, скільки... Але Кетрін уже бігла вулицею. Загорнувши за ріг, вона сповільнила крок і заплакала від пережитого приниження. Попереду вона побачила невеликий ресторанчик і у вікні його вивіску, «Мадам Піріс. Провісниця». Кетрін пройшла повз нього, але потім зупинилася. «Я знайома з місіс Піріс. Я була тут раніше». Серце знову забилося швидше. Вона відчула, що за цими дверима лежить розгадка її таємниці. Відчинивши двері, вона увійшла. Потрібно було кілька хвилин, щоб звикнути до темряви, що панує в кімнаті. Там у кутку був бар, який вона впізнала, і десяток столів та стільців. Офіціант, що підійшов, звернувся до неї грецькою. «Калімехра, калімехра». По інах мадам Піріс, мадам Піріс, Офіціант показав на незайнятий столик у кутку. Кетрін пішла туди і сіла. Все було так, як вона пам'ятала. До столика підійшла неподібно стара жінка в чорному з обличчям, зритим зморшками. Чим можу? вона замовкла, вдивляючись у обличчя Кетрін. Я колись знала тебе. Але твоє обличчя від подову у старої щелепи відвисла. Ти повернулася. Ви знаєте, хто я? – запитала Кетрін з надією. Жінка все дивилася на неї, і очі її сповнювалися жахом. Ні, ти вмерла! Забирайся! Кетрін тихо застагнала і відчула, що у неї в голові ворушиться волосся на голові. «Будь ласка, я тільки...» «Ідіть, місіс Дуглас!» «Я мушу знати...» Стара перехрестилася, повернулася і зникла. Мить Кетрін сиділа тримтячі, потім вибігла на вулицю. У голові її продовжував звучати голос. «Місіс Дуглас!» І раптом начебто відкрився шлюз. Несподівано її заповнили яскраві барвисті спогати. «Я...» Місіс Ларі Дуглас, вона бачила гарне обличчя свого чоловіка, вона його шалено любила, але трапилося щось погане. Що ж, потім вона згадала, як отямалася в клініці після спроби самогубства. Вона стояла на вулиці, боячись зробити крок, боячись, що можуть підкоситися ноги, і одна картина за іншою виникала в її пам'яті. Вона багато пила, бо Ларі покинув її. Але згодом він повернувся. Ось вони у неї в квартирі, і Ларі каже, «Я знаю, що поводився погано. Кетті, повір, я по-справжньому тебе любив. Дай мені шанс. Хочеш, влаштуємо собі ще один медовий місяць? Я знаю одне чудове містечко, куди можна поїхати. Називається Яніна». Потім почався жах. Картини, які у її пам'яті, були жахливими. Ось вона та Ларі на вершині гори. Вони майже не бачать один одного в густому тумані. Ларі наближається до неї. Руки його витягнуті вперед. Він намагається зіштовхнути її в прірву. Рятують її туристи, що раптово з'явилися. Потім були печери. Служитель готелю розповів мені, що ти тут поблизу є печери, усі наречені їх відвідують. І вони пішли до печер. Ларі завів її в саму глибину і там кинув. Кетрін закрила вуха долонями, ніби намагаючись заглушити ці страшні спогади. Її врятували та привели до готелю, і лікар дав їй заспокійливе. Але серед ночі вона прокинулася і почула, як Ларі та його коханка розмовляють на кухні, будуючи плани її вбивства. Їхні слова іноді заглушалися завиваннями вітру. «Та ніхто ніколи кажу тобі, я все зроблю». Не вийшло. Вони нічого не зможуть. Зараз, поки вона спить, вона згадала, як бігла в страшний шторм, переслідувана ними, як залізла в човен, який сильний вітер виніс на середину бурхливого озера. Човен почав тонути, і, він знепри... і вона знепритомніла. Сил рухатися не було, і Кетріно пустилася на лаву. Значить, і нічні кошмари були дійсністю. І її чоловік та його коханка намагалися її вбити – вона згадала про незнайомця, який відвідав її в монастирі невдовзі після порятунку. Він дав їй чудово виконану золоту птицю з розкритими крилами. Ніхто вас не чіпатиме, ваших ворогів немає в живих. Але обличчя цієї людини все ще було, як у тумані. У почала сильно боліти голова. Нарешті вона встала. І повільно пішла у напрямку тієї вулиці, де на неї чекав шофер, щоб відвести до Костянтина Деміріса.